și de toamnă din al doilea sfert al veacului al XVI-lea, vechea cetate a Londrei primea în sunet de clopote și în ralele mulțimei pe mult așteptatul moștenitor al tronului englez. Era o minune să vezi în timpul zilei steagurile de purpură cu lei aurii care fluturau la toate balcoanele și cortegiile impresionante care se îndreptau înspre palat. Noaptea, la fiecare răspântiu de drum, îi focuri de artificii, în jurul cărora dănsuiau ce tevoioasă de oameni. În toată Inglitera nu se vorbea decât despre noul născut, Eduard Tudor, prinț de Wales. Dumnezeu a binecuvântat Inglitera, dăruindu-ne nouă și poporul nostru, I ask Edward Krudor, ask Edward În aceea zi într-o căsuță sărăcăcioasă dintr-un cartier mărginaș al Londrei, pe o uliță din Mahalaua Maidanului, se năștea Tom Kenty, al treilea copil al unei familii de cerșetori. Despre nașterea lui Tom Kenty nu se vorbea nicăieri. Pentru părinții lui, ivirea pe lumea unui copil nu aducea decât încurcături. Ăsta ne-l mai lipsea nouă, încă o gură în plus de vrănit. Ha! Mai bine îl sugură cu mâinile mele decât să fur și pentru ea. Doar și Tom, două destine, două drumuri de viață: unul care duce la tronul Angliei, celălalt sub podurile Tamisei. Două drumuri sortite să nu se întâlnească niciodată. Atunci, peste 12 ani, într-o însorită dimineață de primăvară, mulțimea se îngrămădea la porțile palatului să-l vadă pe prințul Eduard care își făcea obișnuita plimbare prin parc. Care s-au adunat la forț. E multimea înălțimea voastră. Multimea care vrea să vă admire. Să ne îndepărtăm, alteță. Admirația multimei e uneori periculoasă pentru prinți. Nu, nu. Vreau să văd mai bine. Hai să ne apropiem. nu să să nu mai urla. decât toți ceilalți, îmboldit de o curiozitate de nestăpunit un băiețel îmbrăcat în zdrențe Se strecură purtat de valurile mulțimii Pe sub picioarele halebardierilor Și ajunse până la porțile palatului. Opliți copilul! Nu lăsați! Lăsați-mi l legați! În Puneți băna pe voinic! În perbedeul ăsta mic! Arcați-mi un Apucă-l! Nu lăsa! Nu scapă el! în mâna mea! Ce se întâmplă la porți? Pe cine au prins halebardieri? Eu uite, un băiețaș. Un băiețaș blond ca și mine. De ce îl Să nu-l bată! Să fie lăsat în palat! Alteță, dar... Lord Hertford! Alteță, dorința voastră este legi. Micuțul a fost condus într-o sală a palatului. Prințul Eva a concediat suita, lorzii, curtenii și pajii, și acum se uită curios la ciudatul mosafir în picioarele goale, din ce în ce mai uimit de asemănarea dintre ei. Aceeași statură, același păr blond, aceiași ochi albaștri. Micuțul cerșetor stă stingherit și nu îndrăznește să se așeze. Te-ai speriat tare? Uh -huh. E, nu-i nimic, acum a trecut. Iar soldatul care te-a îmbrâncit o să-și aducă aminte toată viața cum m-am răstit la el. Grozav s-au mai mirat toți când măria voastră ați păruncit să mi se dea drumul în palat. Ba, unora mi se pare că nici nu le-a prea fost pe plac. Prostii! Regele este tatăl meu și porunca mea e lege aici. Ea spune... Vrei să te ospătezi cu ceva? Ai luat masa? De ieri seară n am mai pus nicio o fărămiță în gură. Știți, săr, când umbli să cer de pomană, e greu să știi când o să a pus să mănânci. Voi porunci să fii ospătat. Poruncă înălțimea voastră. Spuneți-i bucătarului regal să trimit aici bucatele cele mai gustoase. Prea bine, înălțimea voastră. N-avea nicio teamă. Aici nimeni o să se atingă de tine. Ia loc. Cum te cheamă? Tom Kentiser. Stai jos. Și unde stai? Oh, stau departe de aici, Maria ta. Stau în curtea cojilor aruncate la gunoi. Curtea cojilor aruncate la gunoi. Aud pentru prima dată de așa ceva. E lângă piața de pește. Știți unde e piața de pește, săr, nu? Ah, Nu, nu, nu știu. N-am fost niciodată pe acolo. Dar părinții am, ai. Am și părinți și o băbornică de bunică pe deasupra. O bunicuță? Da, pe bunică să vă spun drept, nu înghi deloc. De ce? Nu e destul de atentă cu tine? O vrăjitoare, nu alta. Se îmbate și pește în bătaie. Cum te bate? Oho, și încă destul de des. Voi porunci să fie închisă în turn pentru asta. Uh, nu uitați, sir, că ea nu e decât un om de rând și turnul este o închisoare pentru oameni de vază. Da, păcați că nu poate fi închisă în turn. În sfârșit o să găsim noi altceva. Masa e servită în voastră. Bine, pune totul aici. Poți pleca. Ui. Ce de mai crăpelniță, așa, zic și eu, poți să mănânci cât poftești. A, adevărat? Mulțumesc, dar tatăl tău te iubește. Și nu are mână grea Nici tatăl meu nu e blând din fire Nici mâna lui nu-i deloc ușoară Însă pe mine nu mă atinge Dar în ce privește ocările, ca să spun drept, nu-i prea zgârcit nici cu mine În momentul de față, tatăl meu, regele, e foarte bolnav Nici eu n-am voie să merg la el Azi mai ales se simte rău de tot da, ia, hai, povestește despre curtea ta, curtea cujilor aruncate la gunoi. Ce, ce să vă mai povestesc? O duci bine acolo? Sigur, bine, săr. Numai de-aș putea fi totdeauna sătul. Și asta, pe cinstea mea, nu se întâmplă prea des. Pentru că noi suntem oameni săraci. Cu cerșitul merge greu. De aceea spun că dacă aș fi sătul, aș duce-o bine. La noi vine popușarul cu păpușile lui și mai vin și flașnetari cu mai maimuțe vii. Să te prăpădești de râznou alta. Nu mai spune. Și, și, și, hai, mai povestește. Iar uneori, pică și comedianții, artiști ambulanți. Un haine pe cu bărbi de câlți și nasr de ceară. Se bat și se omoară unul pe altul în ochii noștri, apoi se scoală și ne fac plecăciuni. Fac plecăciuni în fața voastră? E de bună seamă! Doar primesc bani pentru asta, câte un farting de căciula. Maică, vă spun drept, uneori, farting-ul ăsta e tare greu de căpătat. Și voi, voi băieții, ce faceți? Ah, noi... Băieții de pe stradă ne batem și noi cu bețele. Asta mi-ar place și mie. Hai, spune mai departe. Apoi ne întrecem la goană să vedem care e mai uite de picior. Și asta mi-ar place, mai departe. Ne ascundem după butoaiele goale din piață și ne căutăm unul pe altul. După butoaiele goale? Da, sâr. Și să vezi, vara, cât e ziulica de mare, ne bălăcim în apă. În apă? Da, ne stropim, ne tragem unul pe altul de picioare De picioare? Lătăvălim și ne îngropăm unul pe altul nisip În nisip? Îl lotăm, țipăm, ne zvârlim în apă Cu capul în jos? ca peștii Da! de ce vă mirați așa? Aș da jumătate din regatul tatălui meu ca să petrec și eu cu voi măcar o dată Apoi mai dansăm și fugim cu picioarele goale prin băltoace Oh, dacă ați vedea noroiul de pe strada noastră, trebuie să fie minunat. Facem turte din el. Nu, zău, din noroi? Ce plăcut trebuie să fie. Da, sau cântece! scântece. Ce cântece? Fel de fel, unele mai scurte, altele mai lungi. Cântăm un cântec de-al vostru. Da, sir. Nu, nu se poate. Dacă am să cânt, o să mă bage după zăbrele la răcoare. Aici nimeni nu o să se atingă de tine. Cântă-te, rog. Vă spun că nu se poate. Ce vreți? pentru un fleac de cântec să intru la gros? Cântă, îți poruncesc. Aici nimeni nu o să cuteze să se atingă de tine. E, cuvântul tău de rege? Cântă! E bine, fie, am să cânt. Prin buzunar de suflă vânt. Nu, nu pot, nu pot. Ah. Am înțeles. Poftim. Acompaniază-te. Prin buzunar de suflu, vântul șaverei, n-ai niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, mai curajul. Așa e când omul e sărac. Nu te întrista pentru ori și ce fleac Așa-i când omul e sărac Nu te întrista pentru oriși ce fleac Așa-i când omul e sărac Când burta îți flămânzește Să strângi cu reaua la un Clondirul straiță de-ți lipsește O dușcă de -apă tu să tragi Nu te întrista pentru ori și ce fleac Așa-i când omul e sărac Nu te întrista pentru și ce fleac Așa-i când omul e sărac iar dacă stăm flămânz mai frate, trăim pe unde apucăm, noi nu putem fi sluci plecate și libertatea nu ne -o dăm, nu te întrista pentru orice ce fleac, așa e când omul e sărac, nu te întrista pentru orice ce flac, așa e când omul e sărac. Iar de cumva se nimerește lașterea să fim trimiși de-a drept. Vom spune, bine se trăiește cu rege bun și înțelept. Ce, ce, ce? Ce? E, vezi, știam eu că nu trebuia să cânt. Voi învăța numai decât acest cântec. Ce viață frumoasă duceți voi acolo! Ce n-aș da să mă joc și eu măcar o clipă cu voi! Să mă plimb cu picioarele goale noroi. Să mă bălăcesc în tamisa. Ah. Oh. Ia stai. Da, sir. Tu să-mi dai hainele tale și eu să ți le dau pe ale mele. Să ne jucăm de-a curtea cojilor aruncate la gunoi. Numai că de data aceasta eu voi fi băiatul zdrențu Ros, iar tu, prințul Edward. Da. Uh. Nu-ți fie teamă. O să te învăț cum trebuie să te descurci cu hainele astea. Ah. Oh. Aș vrea măcar o clipă să fiu ca tine. Măcar o singură clipă. M-am plictisit de toate dantelele astea și de pantofii cu catarame de aur. Eh, hai, ce mai stai? Scoateți mai repede zdrențele și îmbracă hainele mele. Eh, mai repede îți spun. Așa. Așa. vezi că te-ai încălțat strâmb. Ce e? M-am înțepat în cataramă uh, uh, uh, Mă strânge Stai, stai, stai, nu e bine Dantela trebuie să se vadă Așa? Așa Hai la oglindă oh, Dacă m-ar vedea copiii din curtea noastră Ce s-ar mai minuna? Oh, splendid Ascultă, știi că dacă am ieșit amândoi pe stradă îmbrăcați la fel, nimeni n-ar putea spune care ești tu și care sunt eu. Uh -huh, asta chiar așa e. Se ca două picături de și apă Și tu ai părul blond? Oh! Și dumneavoastră aveți ochi albaștri. Și vocea parcă e la fel. Oh! Dar nu e bine. Nu știi să porți o haină regească Nu se stă așa. Pune o mână în șolt, așa... Și piciorul drept mai înainte. Și cu vârful mai în afară. Uh, uh -huh. Așa. Acum salută. Să zicem că a intrat un lord și te-a salutat. Răspunde-i. Să trăiți, domnule lord? Oh. Nu, nu e bine. Nu știi să te comporți, regește. Fă doar un semn din capușor, așa ca mine. Uite așa. Da... Așa e bine Dar să știți că nici dumneavoastră, săr, nu știți să stați cum trebuie în fața oamenilor de seama mea Doar acum sunteți cerșeturi, nu prinți Acum eu sunt prințul A plecat scapul Mult, mult, mult, mult, mult Așa Și salutați-mă până la pământ Nu, nu, nu, stați să vă plec eu Ei, gata, ajunge Hai să ne schimbăm la loc da, săr. Da, ia, Ce-ai ce la mână? O vânătaie că m-a apucat soldatul. Cum de am drăsnit? Dacă m-ar fi lovit așa pe mine, l-aș fi spânzurat. Leacur, săr, o, am pățit eu altele -a și mai și... Ah, îl învăț eu, minte, pe acest nemernic. Ticălosul! Stai să vezi, mă duc la el. Nu te mișca din loc până ce nu mă întorc. E ordinul meu. Ah, oh, netretnicul! Hei! Straja! Straja să vină la mine! Ce-o fi cu zdrență rosul ăsta care aleargă pe scar? Habar Hai după el! Paznici! Veniți cu noi! Veniți cu noi! Ale Unde e Ticălosul, nemernicul care l-a lovit pe invitatul meu? Ascultă, străger, tu ai fost? Ce? Dar da, cum îndrăvești, derbedeule? Așa-mi vorbești mie, fiul regelui tău? <laughs> Ce-ați înnebunit? Vă spun pe toți! Ia, ascultă, haimana! Ți s-au râd cu binele? Haimana? Sunt prințul Eduard! Nu mai spune! <laughs> afară! E și afară! Afară din palatrență rostă! De pedeune! Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Sunt prințul Eduard! <laughs> Băiatul de scoți-mi-a curat hainele! Sunt prințul Eduard! Sunt prințul, Eduard. Sunt prințul Eduard. Dom a rămas singur în sala palatului, Stingerit în hainele de mătase și dantele. A rămas să privească uluit în jurul lui coloanele de marmură, Oglinzile de cristal, draperiile, covoarele moi în care pasul se afunde. Aproape că nu îndrăznea să se miște, temându-se să nu se atingă de ceva. Dar iată că pe covor a găsit un obiect familiar lui, o nucă. Desigur, nuca se rostogolise din hainele lui pe când le îmbrăca prințul. Bucuros, Tom a început să caute cu ochii prin încăpere. Pe colțul unei mese de palisandru stătea sigilul regal. Tom l-a cântărit din ochi și l-a găsit bun pentru obișnuita lui îndeletnicire. L-a luat și așezându-se pe covor, a început să spargă cu grijă nuca. Nici n-a băgat de seamă când ușa s-a deschis și lângă draperia de brocart a apărut un paj îmbrăcat în haine de mătase. Lundul pe tom drept prințul Edward, Pajul s-a înclinat până la pământ Căciune, înălțimea voastră Ai? Să trăiți, săr Săr, vă rog Nu știți unde e Unde e băiatul ăla care a fost aici din Mi-a spus să-l aștept și el nu se mai întoarce Înălțimea voastră întreabă desigur de Golanul acela de sculț. A fost azvârlit afară ah. Afară? Derbedeul acela, după ce s-a îndopat prin bunăvoința înălțimii voastre, a lovit sentinela în obraz. Și când l-au azvârlit pe poarta afară, se zbătea, dădea din picioare, mușca și striga în gura mare niște baliverne, că nici soldații nu puteau să-ți țină râsul. Striga? Ce striga? Zicea, zicea că înălțimea voastră i-ați furat îmbrăcămintea. Păi de mine... Chiar după ce l-au dat în brânce afară, el tot o ținea una și bună. Am să iau tava. Plecăciune înălțimea voastră. Cum? Ce spune ăsta? Da. Și atunci cu mine cum rămâne? Ce mă fac? Sunt pierdut. Sunt pierdut. Tom a alergat spre o fereastră A tras binișor draperia Și a început să privească disperat afară Nădăjduind că o să zărească pe adevăratul prinț În timpul acesta, ușa s-a deschis fără zgomot Și o fetiță cu bucle blonde, bogat îmbrăcată A intrat tip. S-a apropiat în vârful picioarelor de Tom Și l-a sărutat pe neașteptate pe o brază. Vai de mine! Dar de ce v-ați speriat așa, prințe? Vai Vai! Vai, vai! voi! Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vă rog, nu mă sărutați că nu sunt prințul! Vai vai vai! voi! chemați mă repede înapoi, trebuie să fie în stradă! Ce s-a întâmplat? Nu pricep nimic! Milord, <laughs> sunt eu, Lady Jane! Vara dumneavoastră! Uite, vă cad în genunchi, Lady! Nu înțelegeți? Eu nu sunt prințul. Sunt Tom Kenti din curtea cușilor aruncate la gunoi. Oh. Oameni buni, oameni buni, dați poruncă să mi se dea înapoi zdrențele mele, să pot pleca de aici. Vai, vai, vai, vai, te bulă seama că să mă spânzuri. O oh, să mă -vă, spânzuri. Mi vă milord, liniștiți-vă. Vai, Dumnezeu, a nebunit prințul, a nebunit. Am... Nebunit? Chiar cu se nebunesc? Dumnezeule! Cum să scap eu de aici? Lordul Saint John! Iertați-mă, prinț, dacă v-am liniște, dar Majestatea Sa Regele, vă rog să vă la Dânsul. Pe... Fiți curajos! Majestatea Sa vrea să-și aibă rămas bun de la Maria voastră. Da. Medicii nu mai sunt în stare să-l ajute. Poate le mai pot să ușureze suferințele. Totul meu nu e rege, oh? e cerșetor ca și mine. Oh. Eu nu sunt prințul, ci Tom Kenty din curtea cojilor aruncate la gunoi. Înărțimea mm. voastră, veniți-vă în fire, ce fel de vorbe sunt astea? Vreau să merg acasă, dați-mi drumul, nu mă nenorociți, salvați-mă. O să-i dau prințului hainele înapoi. Ce? Okay. O să-i dau Ce spune înărțimea voastră? Oh. Vă rog, veniți-vă. Lordul Hertford, negele moare, oh. prințe. Grăbite-vă să vă lasă rămas bun de la Majestatea Sa. Totodată, Majestatea Sa vă să-mi dați marele sigiliu regal care v a fost plăsat în păstrare. Regele, înainte de moarte, vrea să contrasemneze personal condamnarea ducului de Norfolk. Dar n-am luat niciun sigiliu. N-am luat niciun sigiliu. Am fost de față când vi s-a înmânat marele sigiliu. Nu știu nimic. Eu sunt Tom Kenti. Nu sunt prinț. Pe cuvântul meu de onoare. Și n-am luat niciun sigiliu. Prințe, veniți-vă în fire Glăbiți-vă să vă împlimiți a din urmă datorie față de majestatea sa Lăsați-mă! Nu datorești nimănui nimic! Prințele, spuneți-mă, unde e sigiliu? L-am la luat nici sigiliu O nenorocire cumplită ne-a lovit țara Majestatea sa, regele m din viață. Poporul îndurerat își plânge regele. Majestate, treceți la fereastră. Poporul fericit vrea să-și regele. De ce nu mă credeți? Sunt un cercetor. Nu sunt dregele. Ajutor! Ajutor! Nu sunt dregele. Amurgul se lasă peste oraș. Umbrele bătrânului pod al Londrei se întind peste apele împurpurate al talisei. Tot furnicarul de lume care mișună în timpul zilei pe pod, mulțimea de meseriași, cercetori și vagabonsi, strigătele, chemările, râsetele lor, se pierd încetul cu încetul, odată cu venirea serii, lăsând loc doar cântecului vreunui barcagiu care și așteaptă clienții sau în jurăturilor vreunui bețiv pus pe gâlceavă. La capătul podului Licăresc luminile hanului La pădurea verde La ușa hanului, doi copii Un băiat și o fetiță Îmbrăcați în zdrențe Cerșesc cântând geac, Din zori în seară Tot umla Cânta, făcea Tot ce voia Băiatul vezi” Și niele, pacosteanovi, mai cuța dragă de muri În ulița se pomeni și sub da dormi băiatul veselgea. Ne daţi, ne dați, ne dați, pomară să ne dați! O coajă, doar o coajă vrem, flămân să nu, nu cădem. Noi cât e ziua, tot cerșim, Umblăm, cântăm, să nu pierim. Ne dați, ne dați, o să ne dați, De ești flământ și rabzi mereu, Să ne înțelegi nu-ți vine greu. Pe lumea a fost un vesel drag, un băieţel pe nume Jack Din zori în seară a-tumbla, ah. Cânta aici, vă şi așa... Nu vă mai arde a cânta. Pentru voi avem gârbace. Hai, veni din cale mea. Lasă copiiul om, hai înceeşti. Veni-ţi încoace, copii. Bagabunţi. Baga. Baga. Capsic. Da, suntem vagaboni da, și copiii noștri cerșetori. Da. asta e viața noastră. Da, da. Am avut un pat și mi-au spus. Da. Poți dormi și pe jos. Da. Am avut un cămin, mi-l-au distrus. Da. Încălzește-te la stele. Am avut copii, mi-au spus. Parcă fără copii nu poți fi cerșetori și m-au băgat în dosul gratiilor. Iar când nu mi-a mai rămas decât viața, s-au înduioșat și mi-au spus, tot nu mai e nimic, mai bine să te spânzurăm. E, spânzurăm. spânzurăm? Pentru ei e un lucru de nimic. Mi-aduc aminte de bietul John. Aha, da. L-au agățat de o cracă pentru un purcel pe care nici nu-l văzuse. Au rămas de la el doi orfani. Nu-ți o pentru nimic. De foame și la barosai, în buzunarma atâția bani itar men pe la perfecti pe la toți, razcan cerșim cerşim sub podul în necren și săm cu soare toți, la nord tot de adevărul și ei mi-l-au scris cu fierul roșu pe spinarea ca să nu-l uit niciodată. <cute> da, da. Cântați, prieteni, despre adevărul ăsta. Da, da. <oștă -s> Stăpânul meu, Hanjiul, vă poruncește să vă cărați din fața localului nostru. Da, da. nobile rândaș spune că nu suntem în vizită la Da Și dacă-i turpurăm auzul atât de delicat, Să-și baze câlț nu urechi. La noi noaptea stăm, Răgând la basamac, Și până-n ziua ne-afumăm, Și despre rege tot cântăm, <fie> un când după ne când am vorbind, nu pot. Dar când Modoro a spus ce Să-l mai oprești, nu-i chip dus, nu chip Na, vine gardianul. Hai, hai! O, ești de-aici? Vă mai arde a cânta? Pentru voi avem gârbace mai păriși din carele. s-au împrăștiat încet și gardianul a plecat plin de demnitate. În fața unei porți au ieșit să stea de vorbă tocilarul Miles și spăitorul Milton. Tu știi de ce vor să l spânzure pe ducele de Norfolk? Ha, de gât! Lasă gluma! Ducele a fost un om de treabă. Atunci asta e pricină. cel nou Hai, Și prin crengut și pois Oi cântă cum îmi răsătem vesel pe Nu te gândești. Ei, Miles! O ciharule! Hei, Taylor! Nu cumva ai nevoie iarăși de mine? Ce ti s-a spus la tribunal? Hei, Taylor! Judecătorul a rupt cererea mea în bucăți și mi-a poruncit să mă duc la Dracu. Curând se vede că voi fi și o sortit să-mi mâna după o coajă de pâine. blestemați de asta s-a ales din toată cererea pe care s-am scris-o eu S-a da. dus naibii toată caligrafia Taylor, tu le știi pe toate Pentru ce vor să-l spânzure pe ducele de Norfolk? Încet, hey. încet dacă nu vrei să ți de urât Se zice că n-ar fi pe placul curții Aha. Aha. Fiindcă a luat apărarea oamenilor săraci Sigur, el ca judecător al regelui hmm. Avea datoria să apere interesele oamenilor de bază, da. Nu pe ale celor sărmani ai înțeles? Ah, înțeles? aici era buba De bună seamă Ei, vă las Rămâneți cu, cu, cu mine, bine Mergeți cu bine, cu mine ca să te-nveselești când nu te gândești Hai, Ce om vesel Nu-și pierde niciodată fire Da pe, pe cine petrec acolo cu așa alai? Hai, hai să vedem. Ia să, vedem. să vedem pe cine. Vedem. Toate numele la mine! Toate numele la mine! Avem aici o comedie pe cinste. Cine vrea să-l vadă pe regele nostru? Hai, hai, veniți mai aproape să-i faceți cunoștință! <laughs> mă tem să nu pe majestatea sa! <laughs> Cutezați, voi porunci să fiți puși în lanț. Oh. Ce-o mai fi și cu paiața asta? Nu întrebați-l, oameni buni Întrebați-l, cine e? lasă se spună cine e Cine, cine, e? cine, e? cine, cine e? ești dumneata voinice? Hai, tănețe, sălata Vă mai spun încă o dată Sunt regele Eduard A luat razna Să vă să nu pe jos de ris. <laughs> Nu vreau să poruncească, Maria voastră, slugelor să cumpere de la mine pește pentru bucătăria regala! Privește! <laughs> privește Tom! Te până că s-a țignit dacă vorbește așa! Vă hey, fi din pricina fome. Tine, băiete, și mănâncă bucățica asta de pâine. Lasă-mă în pace, femeie proastă! Că? Tare mai am eu nevoie de coajata ta de pâine nenorocită. primește, domnule, vezi, e pâine! Adevărat ca nebunul! I-a spune, majestate, ai fugit de la încoronare? În locul meu? E încoronat un derbedeu din curtea cojilor aruncate la gunoi l au luat drept persoana mea e, Atunci pe tine o să te încoronăm noi Hai, suiți-l pe butoi oh, oh, Lasă copilul în pace Se vede bine că e bolnav. nu e în toate mințile. Și ce, dar nu-l batem Să se mai distreze puțin poporul Tot n-am văzut niciodată un rege viu ha, ha, ha, ha. Pe butoi cu el! <laughs> da, da, da, da, o mantie! dați o mantie! Ce mantie poate fi mai potrivită decât robojina? Da, da, da. De moara aia de pământ! Să l coronești cu ea! Majestate, coroana! <laughs> Regele Fufu întâi Regele Măscăricilor Regele Măscăricilor Tom, dă-te jos de pe butoi și vină cu noi Te ducem mai acasă Nu merg cu voi, nu vă cunosc Suntem noi, Tom, noi suntem Nu ne recunoști? Ce vă tot țineți de capul meu! Azi n-am bani să vă dau de pomană Azi n-are bani În altă zi ar fi aruncat un pumn de bani de Ce? urmă Aici îi Aici răzvrătitul Nu-l fericeți pe ăla care intră în mâinile lui Nu vă mai bate sopti un copil gonlaf nu vedeți că și-a pierdut mințele? O să poruncesc să-i spânzi pe toți Ce mărdește? Și tu, băieți, nu mai amenința Fii regi dacă ți s-a năzărit dar fără să o cărești lumea O să pun să-i tai în bucăți Fie-ți fie milă de noi, bunule rege Nu-ți niște verbi de nimic Fie-ți milă de sclavită și de demângâiere cu un ghiol să ne scuip. Cu bunătate, regeaște <laughs> Dacă ești rege, șterge birurile și o să te cinstesc cu o scrumbie sărată <laughs> hey, hey, hey, hey, hey. Ce-i asta? Ați prins pe cineva? L-am prins pe rege adecuată, domnul de coadă, domnule gardia le am de cerșetor. Ia să ce vorbești Și pe urechea mea stângă pe care mi-a smus-o judecătorul regal săptămâna trecută Gardian, în numele regelui îți poruncesc să pui în lanțuri pe toți oamenii aceștia a, ia, ia, ia mai încet cățele, alcui ești tu Auzi, alcui ești derbedeule Tatăl meu a murit, era regele vostru Acum rege sunt eu. ce, ce spune blestematul. Unde e lui Tom? eu, tatăl lui a murit, hai? Iar tu ești acum rege. Ia Ia să vei încoace păcătosului să-ți rup urechile. Ori poate nu mai sunt eu John o închente, părintele tău. Spălge-i mai bine limba albiteri. O să dai socoteală pentru el în fața legii. Nu-l mai recunoaște nici pe tatăl lui. O să răspunzi pentru să el să în fața legii. Domn, o să-i stau una să-ți iasă pe nas toate prostiile în cap. Da-te jos de pe butoi, a nu-i bucățică de pâine și tu faci aici pe măscăriciu? Să nu-mi să te atingi de mine cu mâinile tale murdare. Persoana mea este inviolabilă. No Așa, inviolabilă? Atunci cine? Bă? Nu lovești băiatul, auzi? Altfel ai de face cu mine. Că ce te este? Eu sunt tatălui. Oricine-i fi. Starează-mă! Lasă copilul! Îmi se pare ca au decât se tatăias cu da, cu prașii asta! Să dai bună pace copilului. Și nu o să meargă cu tine. Altfel nu mai suntem mal, Andon. Bine, o să ne răfuim noi. Să vedem noi. Să majestate, să cu Ești un om curajos. Îți dăruiesc titlul de per. <laughs> Minunat! De cât așteptam eu asta? Deocamdată să mergem să armane, să mănâncem. și să te culci. Unde mă duci? La nu de peste drum. Unde? O iertare, sire. Voiam să spun în apartamentele regale. Let's keep man. Mama. Curtea e din ce în ce mai uluită de portarea tânărului rege În sala de consiliu, lor zi s-au adunat la sfat no -no. Nu no -no. mă recunoaște nici pe mine Din ce -i spui nimic nu-i bine Pe mine m-a făcut măgar Este nebun și nu-i de mirare Că ne bagă pe toți la închisoare da. da, Ce-i de făcut? Ce ne facem? Așa nu se mai poate Și ce-a delirat noaptea cât a dormit nu. Dar medicii Medicii ce-au poruncit da. Da. Cu învățătura să înceteze da. Și să se, da. să se trateze Să se trateze Să se trateze Bolnav, cum să-i cer sfatul? Cum să-și conducă regatul? Erfort, pe cât se pare? Da. Ăstuia îi convine, nu? Și cum încă? Da. Da. Taci, că închisoarea ne mănâncă Lorgul Hai să ne ascundem după draperii să-i scodim cam ce mai fi. Ascultați și luați aminte. Sub de moarte se interzice să se împrăştie zvonuri mincinoase despre închipuita boală a regelui. Ascultați și luați aminte. Lord of Hertford and Lord of St. John. Închipuiți-vă că a uitat unde e ascuns mare sigiliu. Ce o să faceți cu condamnarea ducelui de Norfolk? Ah, oh, totul e în ordine. O să aplicăm micul sigiliu. <laughs> Lord Herford, Este deveni un om bogat. Proprietățile ducelui de Norfolk care. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Dar dacă tine regele nu va voi să întărească condamnarea, îi mm -hmm. voi spune că aceasta era voința regretatului său tată. <laughs> Tot nu-și aduce era minte de nimic. <laughs> e nebun, cu siguranță. E, dar e moștenitorul tronului. Așa că, bun or nebun, el ne va conduce regatul. E și de o mie de ori nebun. E rege și oricine va vorbi despre boala lui, înseamnă că atentează la pacea și ordinea Regatului și va fi trimis la spânzărătoare. De altfel, Lordul Cancelar vestește peste tot această hotărâre. E, să mergem. Ne așteaptă camera lordzilor, să Văzit de lor smeriți Tom doarme în dormitorul regal Cufundat în puf și dantel Somn frământat de vise lăsați -mă. Lăsați -mă. Lăsați -mă. Lăsați -mă. Ar fi ora să trezim pe majestatea sa Dar binișor, nu dintr-o dată Lăsați-mă, nu-mi luați nu mă bate, tată! Ce-a spus? Ce-a spus? Ce? Vă oh, mă rog, lăsați Nu-mi trebuie! Nu-mi trebuie! Ce-a spus? Mm -hmm. Ce? Ce-a spus? A spus de două ori! Oh. Oh. Nu, nu, nu, nu, nu! Parcă am auzit altceva! <gâng> Ah, ah, ah. Ce e? Îmi vine să să strănuțe. Ținici-vă. Ah. pentru Dumnezeu. O să speriați pe majestatea sa. Dar ce să fac? Nu mai pot. Ah, ah, ah, ah. Ah? Ce? Majestate. Ce e majestatea sa. e? Ce căutați aici? Ce vreți de la mine? Ora e târziu Nu dorește majestatea voastră să se scoale? Bine, o să mă scur Dar de ce sunteți atâția? Unul singur n-ajungea să mă trezească? Regele vrea să se îmbrace Cămașa regelui Cămașa regală Milord, dați-mi, vă rog, cămașa regală Ați auzit, Milord, că mașa regală... Poftiți, Milord, că mașa regală... Că mașa regală... Că mașa regală... Că mașa regală... Poftiți, majestate, că mașa majestății voastre. <laughs> Odată când s-au aprins căișorii la Iar Maroc... Așa-și treceau oamenii gălețile cu apă din mână-mână Plin de duh. Fermecător Înțeleg. Gluma asta va face înconjurul lumii <laughs> Și acum ce vreți? Lăsați-mă că mă îmbrac și singur Unde... Unde-mi sunt ciorapii? Milord, dați-mi ciorapii regelui Ciorapii regali Dați-mi, vă rog, Milord Ciorapii majestății sale. Ați auzit, milord, ciorapii regali. O milord, ciorapii regali. Oh, oh, Uitați-vă, milord! Oh, adevărat! Uitați-vă, milord! Întotdeauna! Oh, nu, zeu! Uitați-vă, milord! Oh, oh! Ce făt! O Cum? O gaură, ciorapul regal La turn cu și și al ciorapilor regali Ce s-a întâmplat? Ce? O gaurică? Asta se poate cârpi Cârpi? Dar ce v-a apucat? Uh, nimic, nimic, majestate Rog să binevoiască majestatea voastră să primească să fie spălat cu această apă călduță Să se, că se spele pe tine. Și, și să se șteargă cu acest prosop tufos și parfumat Și să se pieptene cu acest piept minunat. Nu aș fi crezut că e atât de greu să fii rege N-ai pic de liniște de dimineață până seara regal de ce asta? Micul dejun al majestății voastre Ce? Toate astea pentru mine singur Da, aici e mâncare pentru 20 de oameni N-am să pot mânca singur toate astea Și doar nu să arunc la câini asemenea bunătăți Ba chiar la câini majestatea voastră? Și unde stau toți câini ăștia? În târla regală de câini, majestate. Spuneți-mi, toți regii au atât de mulți câini? <laughs> toți, majestate. După cele mai noi date, toți regii, majestate. Din care? Din cei mari sau din cei mici? <coughs> din care? Da. Din care? care, care, care, care, care, care din care? Majestate, pentru un moment suntem în neputință de a vă răspunde Dar camera lorzinor va studia această chestiune Și o va aduce la cunoștința majestății voastre da, Bine, bine, spuneți-mi Pentru ce are nevoie regele de turma asta de câini? No, pentru hăituială Pentru vânătoare Permiteți, mi majestate, să vă servesc eu Alegeți-vă, rog, această bucățică bună Îngăduiți, majestate Permiteți. Majestate Uf, cum de nu vă vine să și respirați în locul meu Plin de duh, fermecător, Original Înțelent Gluma asta va face în lumii oh, oh, oh. Capete un cu paie Lasă că le arăt eu Milostiviți-vă lorzii mei! Mă mănâncă grozav nasul! Nasul? Care sunt ceremoniile de urmat în asemenea cazuri? Dar vă rog repede cu răspunsul că nu mai pot răbda. Dacă vor cu tot din Adinsul să fiu regele Edward? fie nu mai că o să le arăt eu mai mulți ăstora ce fel de rege sunt. E, lorzii mei! Hum. Hum. Majestate, camera lor zilor va studia această chestiune și o va aduce la cunoștința majestății voastre. Da, da, Am obosit, vreau să rămân singur. Lăsați-mă, vă rog. Poate mai aveți și alte treburi prin palat. Da, da. În sala rotundă se ține un sfat al dregătorilor însărcinați cu stabilirea dărilor. Foarte bine, duceți-vă la ei și ajutați să se descurce. Hai, plecat? Majestate! Uf. Lady Jane! Uf. Iar vine fata asta nesuferită! Bună dimineața, majestatea voastră! Bună! Cum o duceți cu sănătatea milord? Merge! De ce sunteți atât de palid? Nu cumva. Vise urâte v-au tulburat odihna din noaptea asta Noaptea asta am visat iar marocul din Chipside. Oh. Noi copiii din curtea cojilor aruncate la gunoi Se făcea că ne cățăram pe prăjina din mijlocul târgului Când deodată prăjina s-a scufundat în pământ și noi cu ea <laughs> Pe urma am visat alte trăznăi Mâță vânătă, oh. o spânzurătoare <laughs> Nu știți ce tâlcă ar putea avea toate astea? Nu știu ea ca zău nici eu nu știu, bunica da, bunică mea tălmăcește orice vis. Visul cel mai bun, zice ea, e când viseze o vacă păscând într-o livadă. Asta înseamnă fericire. Numai că oamenii rare ori visează o vacă păscând în livadă. Aș putea spune chiar că niciodată. E, da, tu, fetiță, ce-ai visat? Eu am visat fluturi. Fluturi? Pă, fluturi înseamnă griji. Da, și eu am visat fluturi. Asta este. Ia spune nu ți-e urât să trăiești în palatul ăsta? Da, dar unde oare aș putea trăi? Mie mi-e tare urât, aici fetiță. Dumneata, ce ești... Prințesă? Sărmanul. Sunt Jane, vara majestății voastre. A! o acu aud pentru prima oară. Da, ăla, lung și slab, cu mutră de cocoși care face pe grozavu. Cine e? Lordul Hertford, poate? Ăla, ăla, ăla. Ami, lord, e oare cu putință să fiu uitat tot? Lordul Herford e unchiul majesteții vas. Da? E, va să zic că el e unchiul meu Și dumneata ești vara mea Da, lord Bravo, frumoasă familie Ugh, ce plictisea la dracului uh, Știți ce? Ai mai bine să ne jucăm de avața ascunsele. Nu, nu cunosc jocul ăsta Eh, adevărat? E, nu nimic, am să vă învăț Dacă nu-i prea greu Nu, nu, deloc Uitați-vă, eu stau aici de pildă cu spatele Și număr până la 20 Dumneavoastră vă ascundeți unde doriți Iar când am să spun Una, două, trei, patru am pornit cu căutatul Strângeți punul și spuneți Bețigaș, bețigaș, să mă scap, să nu mă lași Acela care o să-l atingă primul pe celălalt câștigă Iar cel care pierde rămâne să numere <laughs> Ați înțeles? Nu, milord Proastă mai sunteți Dar ce dracu învățați aici? Să dansăm e, oh, Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân să număr. 1, doi, trei... Dar de ce nu vă ascundeți? Hai, ascundeți-vă acolo, în spatele jilțului. Așa, număr... 1, 2, 3, 4 am pornit cu căutat! 1, 2, 3, 4 am pornit o, cu căutat! Majestatea voastră s-a sculat! Sunt cu fericit să o salut trei, pe majestatea unu, voastră! Nu mă deranjați, vă rog! Nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4! Cât se vede, e unu, rău patru. de tot! Unu, unu, doi, trei, Majestate, documente de stat de mare însemnătate care nu sufere amânare, așteaptă iscaliatura majestății voastre! Aha, dați-le mai repede, am să le iscalez! Uitați-vă aici! Și mai unde? Aici. Da, ce sunt hârtiile astea? Asta de pildă ce e? e condamnarea la spânzurătoare a ducelui de Norfolk. La Spânzurătoare. Dar ce a făcut omul ăsta? Acest om nemernic a cutezat să se ridice împotriva regelui, Răposatul nevastrătată. Cuvântările lui răzvrătite împrăștiau tulburare în popor trebuie spânzurat neapărat, majestatea voastră. Aș vrea mai înainte să stau de vorbă cu el. Dar starea sănătății majestății voastre... Unchiule! Medicii spun... Unchișorule! Că... Sunt sau nu sunt regi aici? Cum dorește majestatea voastră? Lordul tezaurar! Lordul tezaurar! Dorește, majestatea voastră, să asculte raportul de stat al tezaurului cu privire la cheltuielile Palatului Regal? Ai, mă rog. Să intre lordul tezaurar și toți lordii Palatului. Majestate! Începeți, milord. Tezaurul de stat comunic. cheltuielile pentru întreținerea Palatului Regal și ale tuturor domeniilor au atins în ultimul semestru suma de 937.000 de funți sterling, din care 936.000 funți nu sunt încă plătiți și nici nu pot fi plătiți în momentul de față din lipsă de fonduri. Constatându-se așadar că birurile adunate de la popor sunt neîndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor regale. Consiliul de stat a făcut o nouă lege pentru așezarea de noi biruri Cum? pe populația țării. Cum? Ce ai spus? În câteva zile legea va fi înfățișată majestății voastre pentru aprobare. Ușurel, ușurel! Mai întâi, de ce se cheltuiește aici atâta bănet. Câți slujitori avem la palat? 70 de grăjdari. 40 frecători de podele, 25 de tapițeri și 60 de croitori, 60 de vânători și 50 haitași, 50 la de păsări și 100 de pași. Total 525 de slujitori, majestatea voastră, fără să socoti mulți alții. E, păi dacă așa stă treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? O... Va trebui mai întâi de toate să ne mutăm într-o casă mai mică. Ar fi bine să fie cumpărată o căsuță peste drum de piața de pâine. Ce părere aveți? Și apoi, după câte am auzit, avem foarte mulți câini. Opriți unul mai mic și mai rău, iar pe ceilalți să i vindeți. Și pentru prânz pregătiți-mi ceva mai ieftin ce îmi place mai mult pe lume e supă de mazăre cu ceapă oh. și pește afumat pe varză acră. Oh. Uh, altceva mai aveți să-mi spuneți? Da, majestatea voastră. Eh, atunci dați-i să terminăm mai repede cu poveștile astea plicticoase. Citesc, majestate. Răposatul rege a lăsat în testamentul său să se dea lordului Hertford titlul de duce fiului său. Titlul de conte, iar fratelui său titlul de per. Însă, dat fiind că răposatul rege n-a acordat niciuneia din persoanele pomenite, moșii și domenii trebuitoare pentru susținerea unor titluri atât de înalte, Consiliul de stat a socotit cu cale să acorde lordului Hertford un domeniu în valoare de 50.000 de funți sterling, iar fiului lordului Hertford un altul de 80.000 de funți sterling, mai adăugând la aceasta cu în cuvințarea majestății voastre moșile Ducelui de Norfolk care rămân slobo de stăpân după executarea trădătorului prin spânzurătoare. asta e tot. Spuneți-mi, altcineva decât mine poate porunci spânzurarea Ducelui de Norfolk? Nimeni, majestate! Numai voința înălțimii voastre e lege. Atunci, cineva dintre dumneavoastră să meargă repede la turn și să spui acolo care mi este voia. Ducele de Norfolk va rămâne în viață. Anul pădurea verde, în camera sărăcăcioasă în care Hendon l-a dus pe Edward după ce l-a scăpat din mâinile mulțimii. Un pat, o masă simplă și două lumânări care împrăștie o lumină tulburi. Așa că parcă am fi în apartamentele regale, nu? Ia spune, băiete. Aha. Așa. Ei, mă bucur că povestea asta s-a sfârșit cu bine. Acum vom colinda prin lumea amândoi până ni se Iar dacă ne treme cu ăla care a vrut să te lovească, o să mai calci pe aici, o să-l dau în brânce afară cu ...toate drepturile lui de tată. De câte ori să-ți mai spun că tatăl meu a fost regele? Vagabondul de care vorbești este tatăl acelui coategoale... ...pe care toată lumea îl ia acum drept regele Eduard. De fapt, el e Tom Canty, iar regele Edward sunt eu. Bine, bine, bine, bine. Liniștește-te. Te cred. Trebuie să nimeresc eu până la urmă la palat. Să-l dau de gol pe nespălatul acela... Cum îndrăznește el să stea pe locul meu și să-mi conducă țara? Cu ce drept aș condamnarea ducelui de Nu Liniștește-te! Nu ah. avem timp să ne gândim și mâine. Haide! Ce vrei? ce lipsește? Vreau să mă spăl. <gători> Numai atâta. Poți face tot ce vrei, ca la mama acasă. Te rog să nu te simți înjenit. Se vor plăti toate. Și o să ne mai rămână bani destui să târguim o pereche de măgaruș și să avem ce mânca două-trei zile până ajungem în ținutul meu. Haide! Haide! Ce? Ce vrei? Fii mai lămurit! Toarnă în apă și vorbește mai puțin. E asta e bună. Să-ți Prosopul! Nu-l vezi? Era nasul tău. Prosopul?! <laughs> Fie! povtiți Am obosit. Dezbracă-mă. Ce tot spui acolo? Mișcă-te! Ți-am poruncit să mă dezbraci. Vreau să mă bag în pat. Tu o să dormi pe jos, la ușă, ca să-mi somnul. Pe cinstea mea! E prima dată când întâlnesc un voinic așa de Eh, La urmă-urme n-am dreptul să mă supăr pe tine. Fiindcă ești bolnav. Dar să știi că Miles Hendon n-a slujit niciodată la nimeni. Miles Hendon a fost întotdeauna un om slobot. Dar de tine milă. Ce faci? Vrei să stai jos în prezența regelui? În curând o să fim în ținutul meu și poate acolo în aer liber o să-ți iasă toți gărgăunii ăștia din cap. Trebuie să-mi spui majestatea voastră. Bine, bine. Ești slujitorul meu, deși ți-am dat titlul de per. Când voi fi la palat, te voi face duce și sfetnic. Mulțumesc. Mai bine rămân ce am fost. Rangurile nu-s de mine. Odihniți-vă majestatea voastră. Iar eu... Deocamdată însăcărăpest toaleta asta scumpă, pe care abia să mai țin peticile. Mm -hmm. mm -hmm. Au fost cândva de mult plecați, departe la război trei franți, în focul luptelor un ser târzii, cu ochii storși, i-aștepta să-i vadă-n torși. Măicuța împlit vor. Lord Hertford, Lord Hertford, trebuie să-l o să-l o sândiți, să -o sândiți. Ei, Lord Hertford. Sărmanul. Lord Hertford. Nici în somn nu lasă treburile statului. dă da dăm de băut apă. Hmm? Unde sunt? Ce-i cu mine? Poftim. Ah, Tu ești hândan. Ai vrut să bei? Uite apă. Ah, Bea o înghițitură în fața mea să văd eu. De ce? mi-e Trebuie să guști în fața mea tot ce-mi dai să beau sau să mănânc. Da? Și bine. Hai să beau. Așa. Acum dăm și mie. Prevederea nu strică. Apa putea să fie otrăvită. Pe cât se pare, flăcăule, ai nebunit de-a binelea. Cum ar putea trece prin minte să te otrăvesc? Dumneavoastră uitați mereu, milord, în fața cui stați. În sfârșit, de data asta te iert. Învelește-mă cu pătura. Ha, bine, bine, bine. Așa. Nu uita să-mi scoți mâine îmbrăcămintea nouă. Știu unde stă croitorul regal. Spunei din partea mea că regele sunt eu. Că eu, în curând, iar și... Regele. Cum să nu știu Unde este coridorul legal După colț la dreapta A treia casa la Bietul băiat John Kenty, lui Tom, n-a uitat răzbunarea promisă lui Hendon și a găsit prilejul potrivit. Un necunoscut a fost găsit mort, potrăvit. John Kenty a alergat la șeful poliției și l-a denunțat pe Miles Hendon ca făptaș al crimei. Domnule șerif, el iar... El l-a Atunci ce mai? Să-l umflăm. Dar e sigur? Sigur. L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar. Dar ce avea în buzunar? De bună seama sticluza cu o trab. Atunci ce mai? l umflăm. Dar ce dovezi aduci la mărturia asta? E înalt de satură și surtucul lui destul de sărăcăcios. Atunci el este. Unde stă? La hanul pădurea verde. Are spadă? Păi, e înarmat în lege. Vai de mine, atunci nu e el. El, ele! Bis, ghigitoarea tuciuriei. Înainte de a fi fost prăjită la foc încet Pentru vrăjitorie, după cum spune legea Mi-a ghicit în tocmai Ce anume? Că un necunoscut va fi otrăvit de un om cu surtucul găurit Și care poartă barbă și mustăți. Atunci ele, bun, îl umflăm Dar dacă s-ar la bătai hm? Ce zici, gardia? Bună înțeles. noi nu o să-l dacă da, să fim cu băgare de seamă. Dacă are obiceiul, să începe cu spada în mortă, să-l umflăm, dar cu prevede. Cu el mai e la Han și un băiețaș. Băiețașul n-are nicio vină. O să-l iau cu mine. Vedem noi. Mai întâi îi umflăm pe amândoi, ca să-i descoasăm. Da, dacă vă spun că băiatul nu are niciun amestec, face numai pe prostul. Pe cine? Pe prostul. Mai că pe tine prostul nu te-a întrebat nimeni. Să mergem la Han. Să mergem.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 Ți mi minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lumea a fost un vesel... <coughs> Omule, N-ai cumva o bucățică de pâine? Hai, care te de aici, Ce Primăic! Da, mă rog! De unde cumpăra o pereche de margare? Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coboriți și nimeriți chiar în piață. Îți mulțumesc pentru sfat, prietene. Cu o sără sară, soarele, mergem în piață. când. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om. Cine l-a otrăvit? Nu se știe. Poliția da, caută zi, ucigașul da, ori, peste tot. Ea, Ia uite! Da, Ia uite! Vine da, șeriful! Da, da, e și John Kerry cu el, da, tatăl lui Tom. Dar ver, n-astea Ascultă, băieți! Da, mă rog! N-au tras aici doi oameni! Cine anume să? Avem mulți oameni aici. Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în strâns. Ah, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă. Ah, cu spadă? Chiamă! Am venit cu el. Da, nu e aici. E, ia ascultă-nă, e sau nu e? E și nu e. Da, s-a da, dus să cumpere niște măgari. Dar băiatul e aici, da. pe semne că mai doarme încă. Ha, ha, băiatul e aici? Băi, mă duc să-l scot. Ha, ha, A, adică treci tu înainte. Da. hai cu mine, John Kent. Da. Și tu, gardian, să nu te miști de aici. Hai. înțeles. Să Să plecăm de aici. Nu, nu. Să stăm să vedem cum o să se termine toate astea. Ce înseamnă asta? Uite, se întorc! Ce e asta? întoarce te la tatăl tău, Tom! întoarce te la bună ta, tată! Au! Lasă-mă! Nu ești tatăl meu! Lasă-mă! Privește! Privește! Mai, Tom! unde ești? Adevărat! Adevărat, unde-ți e protectorul de merdecule? Mai! Mai! Aici! Mai! sunt? Mai! Aici! Maes. Ce, A, băiete, ce s băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere el Da, ele. Ele? Da. Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat. Pentru ce? Așa e, pentru ce? Măi întrebi, pentru ce? Ai otrăvit un om? N-am otrăvit pe nimeni. Cuvânt de rege că n-a otrăvit pe nimeni. Ieri, în casa lui Sam. Așa e, ieri în casa lui Sam. Minci. Astea sunt calomnic ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Maes!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 <fie> în biblioteca palatului, primul lord, ținându-l de chică pe pajul Hemfrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește netulburat. <fie> <fie> Un, <fie> <fie> doi, trei, să te silești, stovă bine s-o citești și când scris, să nu greșești, tot așa când socotești. <fie> <fie> Majestate... Ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul?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 Asta nu o să se mai întâmple. Oh, nu, să nu faceți una ca asta, majestate. <laughs> He, bravo! De ce îți place să fii bătut așa de florile mărului? Nu, nu, majestate. Mă bate, de mă svântă, da. Din asta trăiesc. Pentru asta primesc leafă. Și dacă nu, o să mă mai bat, atunci or să mă dea afară în stradă. Iar mama și sorme mea, bietele de ele vor muri de foame. Liniștește-te. Dei rămâne mai departe în slujbă. Dar cu o altă însărcinare. Mulțumesc, majestate.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 Și asta mă crede nebun. Primul zonal de suf, avem și averea, niciun pitac. Să nu-ți pierzi frate, mâi, curajul, așa e când omul e sărac.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 Majordom, pentru ce se scot perderele? Lord Hertford, ce putem face? Majestatea s-a a poruncit să se scoată aceste perdere și să fie vândute la armaroc, ca să se poată plăti datoriile răposatului rege. Mi-a spus, mâine e zi de sărbătoare și o să putem lua bani buni pe ele. Mi se pare că în curând o să nebunesc și eu. Nu știu unde o să ajungem.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 Mănâncea la Herford. Ce e cu dumneavoastră, Lord Saint Nu, oh, nu mă mai întrebați. Vin de la iar, Maroc. Și ați făcut acolo? Am fost de a vându vândut câini regelui. Eh. Imaginați-vă că am luat pune parale. Regele să fie mulțumit. Lord, Saint John. Dumneavoastră, cu dumneavoastră, ați fost la iar, Maroc, și ați vândut câini. Da. Am vândut câini Și nu vă e rușine? De ce? Din moment ce majestatea sa m-a cu această treabă Unde e regele? Majestatea sa se joacă cu Lady Jane Un fel de joc al golanilor de pe stradă <coughs> Pe ta fetiță nu mai e nici ea de recunoscut. <coughs> Mi se pare însă că Lord San John nu e deloc ca la urmă mei, de bună seamă bola regele mă ca și pe dumneavoastră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 Mă îndoiesc, Lord Herford, că o să vă reușească vânzarea draperiilor cum mi a reușit mie cu câinii. <gântu -se> La târg trebuie să știi să te tocmești. Ei! majestatei. Ați vândut câinii? Toți, majestatei. Iată banii! Da! Pe ăla mic și rău l-ați păstrat? Nici n-aș putea să-l vând. Cum mă apropii de el, hați, mă apucă de picior. Bine, bine, plecați! Majestatei. Majestate,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 Camera lorzilor are putere să vă roage să anulați hotărârea. Bine, plecați. Am să vorbesc eu însum cu ei. Ce se aude? Ce se petrece în stradă? De ce strigă mulțimea? Din ordinul regelui, aflați de ce strigă mulțimea. Prea bine, Ce e cu voi? Majestate, ducem la închisoare pe acest derbedeu. A otrăvit un om. Vina lui e dovedită? Este majestate. Majestate, nu sunt vinovat. Și vina mea nu e dovedită. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Roc să fie salvată viața copilului nebun pe care soldații îl țin afară. Și voi în păcat, la moarte. Ce pedeapsă vi s-a dat? Suntem o să fim de vii. Lorzilor, e cu putință să fie cineva osândit la o moarte atât de crudă? Așa cere legea, majestate, când e vorba despre otrăvitori. În alte țări sunt fierți în ulei clocotit și nu așa deodată. Coborâți cetu cu cetu cu o frânghie. în picioare. Ajunge, milord! Nu mai pot să rapt. Dați ordini să fie anulată această lege. Majestate. Omule...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 La dumneavoastră, voastră, majestatea voastră. He, aduceți băiatul! În sfârșit sunt iarăși la mine, în palatul meu. Derbedeule, oh. cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Oh. Nu tu, ci eu sunt regele Eduard. Oh. Nu luați în seamă, majestate, e bolnav Taci-nătărăule, am să-ți retrag titlul de duce.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 M-am plictisit grozav de toată comedia asta. Nu voi nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege. Soldați! Jos mâinile de pe mine, soldați! Nebune amândoi! Înapoi, golan în strânta răsă. Ține-l țin bine! Chemați doctorii! Rege aiurează! Unchiule! Nu mă mai recunoști? Sunt tregele și cer supunere tuturor! Uitați-vă, uitați-vă, milord, cum seamănă acest coate goale cu regele nu Mi se pare că visez! Dovedește, Le Majestate, că tu ești tregele. Le voi dovedi! Lord Hertford?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 Nu-i niciun sigiliu acolo. Hornit în strada, azi, strada! Cine se va atinge de el, va plăti cu viața. Lorz, John, ați căutat bine? Majestate. Sigiliul nu putea să dispară. Eu însumi l-am pus acolo. De asta, majestate, cum arată sigiliul asta? Mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu cerc de aur în prejur, da? Da, da! De... Acum știu care e marele sigiliu de stat pentru care s-a făcut atâta zarvă. Dar nu trebuie să-l căutați acolo. E? Hai, gândește-te bine! Și să-ți amintești unde l-ai lăsat? A fost cel din urmă, cel mai din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea, înainte de a fugi din Palat. Da, da, da, da, da. Ce să amintesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar. De sigiliu nu pot să-mi amintesc. <laughs> Lorsimei, Doar nu o să-l fără tron pe regele vostru, numai fiindcă nu-și amintește unde e sigiliu. Se așteaptă! Cauza încă nu e pierdută. Urmărește fiecare cuvânt al meu. Am să-ți amintesc pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua aceea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 o mare vânătoare cu câini. Nu e cu putință, majestatea voastră. Nu mai avem câini. Milord, nu vă înțeleg. Ce vreți să spuneți? Majestate, vreau să spună că... A vândut la bălci toți câinii regali. Nu e adevărat. A păstrat unul. Ăla mic și eu. Vreau să mă îmbrac hainele mele și să fiu iar cine am fost. Să fie dezbrăcat acest nemernic cei să fie în turn! Hei, unchiule, unchiule! Turnul e o închisoare pentru oameni de vază, nu pentru cerșetori. Să nu vă atingeți de el! Va rămâne mai departe la palat. Duce Hendon. Tom Kenty va fi servitorul dumitale m au obișnuit să trăiesc fără servitori. Va trebui, duce, să vă schimbați vechile obiceiuri. <gână> Nici eu nu mai rămân aici, majestate. M-au plictisit atâtea ceremonii fără rost și toate mutrele astea. Ce-a spus? A spus că sunteți o mută. o glumă proastă. <gână> Acum gluma asta proastă va face în în lumii. <gână> Îmi placi, băiețașule. E curajos. Vom pleca de aici împreună.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 Rămâi și șez pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici trândav și șireți ca niște vulpi. Ce e asta? lor al nostru siret. Blues, e cântecul lui. Să mergem la dânsul! Sunt oameni săraci dar cinstiţi. Să mergem. ce cântecul acesta? Cine l-a născocit? Poporul Sire.